хлопчики то чемно гралися, то немилосердно чубилися, як під настрій. Максим закінчував інститут, писав дипломну, власне креслив. Ця марудна справа відбирала стільки часу, Софію вражало, як можна провести олівцем стільки ліній, так чітко так точно, щоб утворилося з них красиве мереживо на папері. Вона б так ніколи не навчилася. Зате письмову частину дипломної роботи обчислення виконала залюбки. Не первина. Вже два роки пише курсові. То чому ж не подужчати дипломної? Максим вчився на судового механіка. Назви предметів, незвичні для вуха лікаря, несли в собі щось мужнє, овіяне романтикою моря. Перша курсова робота з предмету «Газові турбіни» запам'яталася Софії найбільше. Бажаючи допомогти чоловікові, який розривався між роботою, машиною та креслярським столом, Софія згадала мудру приказку про святих, котрі не ліплять горшків. Ба ні, це горшки не ліплять святих? Ні, ще не так. Ну, коротше. суть у тому, що не конче мати ступінь доктора технічних наук, щоб за формулою розрахувати показник. Отож, спробувала розібратися. «А що тут розбиратись? От тобі формули, от тобі вихідні дані», – показав їй Максим. Листок з роздрукованими на комп'ютері рядками цифр, один з яких був підкреслений, «От калькулятор і працюй». Ніякого особливого розуму чи знань тут не треба. Ага, не треба. Софія взялася до роботи. Справді, куди вже легше? Особливо їй, яка з цифрами після школи ніде більше не зустрічалася. В її роботі вся математика полягає в обчисленні кількості ліжкоднів, та тривалості пологів Це можна і без калькулятора Їй волосся стало сторч Від самого вигляду тих форм Кожна завдовжки в рядок І всього їх чотири стовпчики По дев'яносто шість форм у кожному але очі бояться, а руки роблять Спробувала Підставила значення з комп'ютерної роздруковки і почала Дійшла до кінця отого стовпчика форму Отримала нові дані, підставила І поїхала знову Так чотири рази потім за іншими формулами обчислила, чи грають отримані результати з вихідними даними. Виявилося, що ні. Тиждень роботи коту під хвіст. Та який азарт дослідника у неї вже прокинувся. Чому не вийшло? Мусило вийти. Може, десь помилка? Дуже просто. Помились один раз, і всі значення будуть невірними. Перевірила. Ні, немає помилки. В чому ж річ? Сиділа, втупившись в отой листок з комп'ютера. От якби замість отих підкреслених значень були інші цифри, на два брядки вище. Тоді б усе чудово співпало. І вона виконала ще один варіант з новими даними. Списала ще один зошит цифрами,